Capitolul 63. Filip căzu la examenul de anatomie de la sfârșitul lui Martie. Învățase împreună cu Dansford pe scheletul cumpărat de Filip, punându-și întrebări unul altuia până ce ajunseseră să știe pe de rost fiecare ligament și semnificația fiecarei proeminențe și a fiecărui șanțuleț de pe oasele omului. Dar în sala de examen Filip fu cuprins de panică și nu dădu răspunsurile corecte la întrebări. Dintr-o teamă bruscă de a nu spune cumva prostii Știa că l-au trântit și, a doua zi, nici nu se mai deranja să se ducă să vadă dacă numărul lui matricol e pe listă Cel de-al doilea eșec îl situa definitiv printre tonții și leneșii din an Dar nu-i păsa cine știe ce Altceva avea el în cap Își spuse că la urma urme și Mildred trebuie să aibă aceleași simțuri ca și toată lumea Și problema era numai să i le trezească Filip avea teoriile lui despre femei, niște stricate cu toatele, și s că trebuie să vină un moment când oricare din ele cedează insistențelor. Toată chestia era doar să pândească prilejul potrivit, să-și păstreze calmul, să-i tocească rezistența cu mici atenții, să profite de oboseala fizică menită să deschidă inima pentru pătrunderea tandreței, să facă din el însuși refugiul ei față de supărările mărunte pe care le avea la slujbă. Îi vorbi despre relațiile dintre prietenii lui de la Paris și despre cuconițele frumoase pe care le admirau. Viața pe care o descria el avea mult farmec și o veselie degajată în care grosolonia n-avea ce căuta. Amestecând înțesătura propriilor lui amintiri, aventurile lui Mimi și Rodolf, ale Muzetei și ale tuturor celorlalți, Strecură în urechile lui Mildred o poveste despre sărăcia pe care cântecele și râsetele o fac pitorescă, despre dragostea nelegitimă pe care frumusețea și tinerețea o fac romantică. Nu-i atacă niciodată direct prejudecățile, ci încercă să îi le combată, sugerând ușurel că au un iz de mahala. nu își permise niciodată să se lase tulburat de faptul că ea nu era atentă la vorbele lui și nici nu se lăsa enervat de indiferența ei. I se păru că o plictisește. Printr-un efort devenia afabil și amuzant. Nu-și permise niciodată să se supere. Nu-i cerea nimic, nu se plângea niciodată și nu mai căra. Dacă ea aș călca făgăduielile făcute, a doua zi el o întâmpina cu fața zâmbitoare. Când ea se scuza, el spunea că n-are nici cea mai mică importanță. Nu-i mai dădea niciodată prilejul să vadă că l-a rănit. Înțelegea că izbucnirile lui de durere o plictisiseră și-și ascundea cu grijă orice sentiment care putea să fie cât de cât supărător. Făcea eforturi eroice. Cu toate că Mildred nu pomeni niciodată de această schimbare pentru că nici măcar nu era conștientă de ea, totuși noua lui atitudine își făcu efectul. Fata deveni mai intimă cu el și început să-i facă confidențe. Îi vorbea de micile ei necazuri și întotdeauna avea să se plângă dintr-un motiv sau altul de patroană, ori de colege, ori de mătușa ei. Acum era destul de vorbăreață și, cu toate că nu se ridica nicicând deasupra banalității, lui Filip nu îi se întâmpla să se plictisească ascultându-i conversația. Îmi place mai mult când nu-mi faci curte," îi spuse odată Mildred. asta e foarte magulitor pentru mine," râse el. Mildred nu-și dădea seama cât de mult îl rănesc cuvintele ei și nici cât de mare este efortul de care are el nevoie pentru a-i răspunde atât de degajat. Să știi că n-am nimic împotrivă dacă mă mai pup din când în când. Mie nu-mi face niciun rău, iar ție îți face plăcere. Uneori merge chiar până acolo încât să-l roage să o scoată în oraș și, întrucât propunerea venea din partea ei, Filip era în al nouălea cer de fericire. Să știi că n-aș face una ca asta cu altcineva. Zicea scuzându-se. Dar cu tine îmi dau seama că mi-o pot îngădui." Nimic nu mi-ar putea face mai multă plăcere," zâmbea el. Într-o seară către sfârșitul lui Aprilie, Mildred îl rugă să o ducă să mănânce undeva. Cu plăcere," zise el. Unde-i vrea să mergem după aceea?" A, nu, să nu mergem nicăieri. Să stăm doar și să vorbim." Nu te superi, nu?" Ei, cum o să mă supăr?" Filip se gândi că poate fata a început să țină la el. Cu trei luni înainte, gândul de a petrece o seară doar la Taclale, ar fi plictisit-o de moarte. Era o zi frumoasă și primăvara îl făcea pe Filip mai optimist. În ultima vreme se mulțumea cu foarte puțin. Ce zici? Nu o să fie grozav când o să vină vara?" zise el în timp ce călătoreau spre Soho, pe imperiala unui omnibus. Chiar Mildred propusese să nu mai risipească banii pe trăsură. Atunci o să putem să petrecem fiecare duminică pe malul Tamisei." O să ne luăm de mâncare într-un coșuleț." Mildred zâmbiu ușurel, ceea ce îl încurajă pe Filip să ia mâna lui. De data asta Mildred nu și-o retrase. Din ce în ce mă conving că ai început să mă placi puțin," spuse el zâmbind. Vai ce prost ești, doar știi bine că te plac, pentru că altfel nu m-aș afla aici, nu-i așa?" Între timp deveniseră clienți cunoscuți ai micului restaurant din Soho și proprietarea s-a-i primit cu un zâmbet. Chelnerul se arătă cât se poate de serviabil. abil. Astă dăm voie să aleg eu meniul," zise Mildred. Găsind-o mai încântătoare ca oricând, Filip îi trecu lista de bucate și ea își alese mâncărurile preferate. Nu era un sortiment prea bogat și mâncaseră de mai multe ori la rând tot ce putea oferi restaurantul. Filip era în culmea veselii ei, o privie în ochi și aprofundă fiecare a obrazului ei palid. Când termina masa în mod cu totul excepțional, Mildred a prinse o țigară. Foarte rar îi se întâmpla să fumeze. Nu-mi place când văd o cucoană fumând," zise ea. Șovăiu o clipă și apoi vorbi. Te-ai mirat că ți-am spus să mă scoți astă seară în lume și să-mi dai de mâncare?" Am fost încântat!" Am ceva să-ți spun, Filip." Filip îi aruncă repede o privire. I se făcu inima cât un purice, dar își educase destul de bine caracterul. Bine, dai drumul," zise el zâmbind. Dar sper că nu o să faci o scenă, nu? E vorba să mă mărit." Serios?" întrebă Filip. Alceva nu-i venie în minte să spună. Adeseori se gândise la această eventualitate și-și făcuse planul cum să se comporte și ce să spună. Trecuse prin chinuri cumplite, închipuindu-și deznădejdea pe care avea să o îndure, se gândise la sinucidere, la aturbarea care avea să-l cuprindă. Dar poate că anticipase în prea multe amănunte emoția care avea să o simtă, așa că acum era pur și simplu istovit. Se simțea așa cum li se întâmplă bolnavilor gravi să se simtă, când vitalitatea lor a scăzut într-atât încât sfârșitul le indiferent și nu doresc decât să fie lăsați în pace. — Vezi tu, nu mai sunt nici eu chiar așa tânără, zise ea. Am 24 și patru de ani și ar fi timpul să-mi fac și eu un rost în viață. Filip Tăcu se uită la patroana restaurantului care stătea în dărătul Tejgelei, iar apoi ochii lui se oprirea asupra penei roșii din pălăria unei doamne de la o masă. Pe Mildred asta o enervă. — Ai putea măcar să mă feliciți, îi spuse ea. — Aș putea, bineînțeles, dar nu-mi vine să cred că e adevărat. Am visat prea desea că o să se întâmple acest lucru. Ce mă distrează e că m-am bucurat atât de mult când mi-ai spus să te scot la un restaurant. Și cu cine te măriți? Cu Miller, răspunse iar de puțin. Cu Miller, strigă Filipul uit. Dar nu l-ai mai văzut de luni de zile? A venit acum vreo săptămână să ia dejunul la localul nostru și atunci m-a cerut de nevastă. Câștigă foarte bine. Deocamdată scoate vreo șapte lire pe săptămână, dar are perspective mult mai mari. Filip tăcu din nou. Își aminti că Miller îi plăcuse întotdeauna lui Mildred. O amuza și, pe lângă asta, fiind străin de origine, prezenta pentru ea un farmec exotic de care ea se lăsa în mod inconștient subjugată. Banuiesc că era inevitabil, îi spuse în sfârșit Filip. Era de la sine înțeles că vei accepta oferta cea mai rentabilă te măriți! Sâmbăta viitoare! Am anunțat-o pe patroană că părăsesc serviciul. Filip simți deodată un junghi cumplit. Chiar așa curând? O să ne căsătorim la ofițerul stării civile pentru că așa vrea Emil. Filip se simți îngrozitor de obosit. Vroia să scape de ea. Se gândi că o să se ducă direct la culcare. Chemă chelnerul să-i facă socoteala. Te urc într-o birjă care o să te ducă la gara Victoria. Sper că nu să aștepți prea mult metroul." Nu vrei să vii cu mine? Dacă nu te superi, aș prefera să mă duc acasă." Faci cum vrei," răspunse ea bățoasă. Te văd mâine după masă la ora ceaiului, nu?" Nu, cred că ar fi mai bine să punem punct acum. Nu prea văd ce rost ar avea să continui să mă întristez." Să știi că i-am plătit birjarului." O salută din cap și se strădui să zâmbească, după care sări într-un omnibus și se îndreptă spre casă. Înainte de a se culca, și-a prinse pipa, dar abia putea ține ochii deschiși. Nu mai simțea niciun fel de durere. Aproape cum puse capul pe pernă, căzu într-un somn adânc.